ארבעים יום וארבעים לילה עד הר האלוהים חורב. ויבוא שם אל המערה ויילן שם. והנה דבר אדוני אליו, ויאמר לו, מה לכפו אליהו? ויומר, כנא קינאתי אל אדוני אלוהי צבאות, כי עזבו ורתחה בני ישראל, את מזבחותיך הרסו, ואת נביאיך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 ואחר הרעש אש. לא באש, אדוני, ואחר האש, קול דממה הדקה. ויהי כשמוע אליהו, ויל את פניו באדרתו, ויצא, ויעמוד פתח המערה. והנה אליו קול, ויאמר, מה לכפו, אליהו? ויומר, קנו קינאתי לאדוני אלוהי צבאות. כי עזבו בריתך, בני ישראל, את מזבחותיך הרסו, ואת נביאיך הרגו וחרב, ואיוותר אני לבדי, ויבקשו את נפשי לקחת. ויאמר אדוני אליו, לך שוב לדרכך מדבר הדמשק, ובאת ומשכת את חזאל למלך על ארם, ואת יהו בן נמשי תמשך למלך על ישראל. ואת אלישע בן שפט, מאבל מחולה, תמשך לנביא תחתיך. והיה הנמלט מחרב חזאל, ימית יהו, והנמלט מחרב יהו, ימית אלישע. והשארתי בישראל שבעת אלפים, כל הברכיים אשר לא חראו לבעל, וכל הפה אשר לא נשק לו. וילך משם, וימצא את אלישה בן שפט, והוא חורש. שנים עשר צמדים לפניו, והוא בשנם העשר. ויעבור אליהו אליו, וישלך אדרתו אליו. ויעזוב את הבקר, וירוץ אחרי אליהו, ויומר, אשכנע לאביהו לאמי, ואלך אחריך. ויאמר לו, לך, שוב, כי ימי עשיתי לך. וישוב מאחריו, ויקח את צמד הבקר, ויזבחהו, ובכלי הבקר, בשלם הבשר, וייתן לעם, ויוכלו, ויקום, וילך אחרי אליהו, וישרתהו.